Bueno, aipatzen genuen, e, bai eskera bertzaleak detuta, anka horkoan, arratxaldeko zeiretan zelea itzordua, ondarrebiko aireportuan. Luciano, eitzak gerre, ba, pasaiako bizilagunari, e, bere gorpuari, harrera egiteko, nola dago egorea, momentu honetan? Ba, bueno, momentu honetan, e, jende guztia asir abiltzen, helmuken edo atera, e, jende andan bildu da, e, hemen e, Luciano hori Ongi etorria egiteko, jendea bueno, ikurri inekin, e, berreun bat tertsona egongo dire hemen e, aireportoan barnean, e, bera ez eskualdeko azten e, jende esagunazko, ikusten dugu eta baita ere... Ez bidazoako ere jende handana, etorri da berari, ongi etorri, merezik den ongi etorri ematera. Uh. Bueno, e, gurentzule askok, zaurazke buruan izango dute, ja duela urte de xente, las eta zabalaren gorbuak jaso hengenituenean, Ondarribeko aeroportuan bat poliziaren presentzia eh, ikaragarri handia izan zela, ez dakit eh alde horretatik eh, nolako egoera dagoen? es horretatik eh bueno zoria ez ezauka horrekin zerikusirik, ez, ez da ingungo ez ingungo polizia presenteri eh, ikusten badiruri lasaitasunean eh, egingo eingo ongi la ongietorria hori eh, eta alde horretatik ba bueno ez, lasaitasuna eta bueno nerbioak eta baita ere emozio emozio hondia jendearen eh, artean luxer hori ongi ongietorria egiteko badirudi eh, momentu bat edo bestean jada ja e, iritsiko direla, zenideak e, lusian horren e, errautzekin, jendea isilikari da, txistu bat gertu ere, eta badiru din momentu bateri bestera, zenideak e, iritsiko direla. Mm -hmm. Bueno, orduan ipatuzu, ba, zenideak da momentu honetan orketzen direla aeroportuan bertan, baita ere pentsatzen dut, e, baina pasaiako, pasaido nibaneko zea bizilagunak e, gerturatuko zirela gaurko egunarekin ez da? Bai, eh, doni baneko jende desiente ikusi dugu, bere lagun, eta, bueno, eta ezkerabertaneko hainbaten eh, milienzante ere ikusten ditugu, eh, galturatu, galturatu direla, direla ona, eta, bai, eh, arrazi dutu ez, eh, doni baneko presentzia oso ingartua da ez. Bueno, ba, itxo ingo dugu aipatu ba, bezala, eh, mendik e, gutxi da, esan bezala, ba, e, bai Luciano izagirre Euskal Militantearen gorpoa e, iritsiko da e, Ander, e, mendik e, denbora batera berrirore zurekin e, itxe ingo dugu, eh? eta azken setasunak e, ba, bildu, bilduko ditugu Ezker mila, eta esan bezala, ba gero arte Ezker ikaz gotu, zer alte?